kde je sto veľa ľudí nekonečné množstvo ľudí a to vo mne pocit budí, že som na mieste, v meste na pokon som tretí deň na ceste všakde je sto veľa ľudí nekonečné množstvo ľudí a to vo mne pocit budí. Že mám trochu strach, Ach sme von na tvári pracujúce stáry aj keď ich málo kto za prácu pochválí všade je to veľa ľudí nekonečné množstvo ľudí a to vo mne pocit budí že mám trochu strach, ach. Podďaleč pekári, na chleba, chlebíček voniavý, taký vraj nám treba. Všade je sto veľa ľudí, nekonečné množstvo ľudí. A to vo mne pocit budí. Že mám trochu strach, ach. Tanto na liekari mlieko vezú, hen za sfaganí o stromoch lezú. Všade je sto veľa ľudí, nekonečné množstvo ľudí. A to vo mne pocit bodí, Če mám trochu strach. Ah. Od bari, rybári núkajú ryby, na ktorých je nevydeno jediné chyby. Všade je sto veľa ľudí, nekonečné množstvo ľudí. Však je veľa ľudí je sto, veď je to veľmi veľké mesto, veď je to veľmi veľké mesto. Už je to raz tak, kde je to veľa domov, Jest to i veľa ľudí. A vraj je to tak v každom meste. Ľudí ani maku. Chodí si to jeden popri druhom, obšmieta sa. To nie u nás na dedine. Pokoj, tichúčko, ľudí pomenej. Jeden druhého pozdraví. Nože ale čo narobíš? Zem nie je najúrodnejšia. Všetkých neuživí. Tak mi tatko povedali Vraj Miroslav Syn môj drahý Skús ty Ádam Radšej obživu v meste hľadať Vyučíš sa jakému remeslu A lepšie ti bude Tak som teda tu Mocem sa od rána Ale nič rozumné som zatiaľ nevyhútal Pozrel som už u garbiarov U pekára Stolára Ale nepochodil som i, a toto je tu čo? Zlatník majster Ján. Zlatník. Zlatník. Oh, to bude asi iba pre pána. Tý majú veci zo zlata. Zlatník. No už veď čo? Skúsim. Háda mi neznosa z nosa neodhryznú. Dobrý deň, Výšujem. Dobrý deň, synak, Čím ti môžem poslúžiť? Dievčinke by si dačo... Ale nie. Nie, kdeže by dievčinke. Tak hádam... Remeslu by som sa rád naučil. Remeslu? Ach, tak. A koľkože máš rokov? 20. To je naučenia dosť? Variaš pribeľa? Pousiloval by som sa. Rád. A doposiaľ si čo robil? No, pri Napoli Na poli, v hore zem všetkých neuživí. Tak mi, tatko, poradili skúsiť dačo v meste. Pravdu ti poviem, učňa by som potreboval, ibaže vieš, zlatníctvo to ti je remeslo niehodzaké. Chce ruky i úm, um, zručnosť a zmysel pre krásu. Stretol si sa už takedy zo so zlatom. Videl si už dajakú mimoriadnú prácu, myslím, z šperk. No, náš pán urodzený ten majú. I prsteň. A pani urodzená. ojoj hoj. Táto ho majú. Tak sa ligotali, keď na slnko vyšli. Už vtedy sa mi páčili. Pokúsil by som sa i ja niečo také urobiť. Vyzeráš byť slušný. Hľadám to s tebou, skúsim. Vďaka majstera. Tak ukáž, Miroslav, čo si urobil? Prstienok, obrúčku, ako si prikázal, majster Ján. Ukáž? No, no. A že ti pomáhal? Nik. Ako nik? No, jednoducho nik. Miroslav, Miroslav, nože sa priznaj, pravda si sa už predtým učil za zlatníka? Ale nie, neučil, kde by aj... Na prvý raz? Mě je to sice zložitá práce, ale přece se len na prvý raz? Pekně, pekně, no lensa sa usiluj. by byste si aj na inčí? Povedzme na náušnice. Zkusil by sam. Tak teda skús. Zlato-zlato kúsok kovú položím ťa na nákov, Na nákovu maličku, veď mám fortiele v maličku. Zlato-zlato žltýkov nezostane hádankou, zlato-zlato počúvanie ma bude z neho krásanie. Zlato, zlato, kúsok žltý, krása z teba neuletí. Neveký ti zostane, vedť ti ozaj pristane. To som zvedavý, ako sa ti podarili náušnice. Obrúčku si urobil peknú, ale náušnice... Vyrobiť ich nie je maličkosť. Je treba mať skúsenosť, zručnosť a tú ty zatiaľ nemôžeš mať. No, ich. horím nedočkavosťou. Len, či sa budú páčiť. Počkaj. Počkaj. Ja chcem vidieť tie, čo si ty spravil a ty mi ukazuješ prácu tovaľšou. Ale nie, majster. Tieto, čo držíte v ruke, som robil ja. Pozri, Miroslavu. Ja som skúsený, majster. Ja viem, čo viem. A viem i to, čo vie tovariš. I to, čo môže vedieť učení. Takéto náušnice učení nemôže urobiť. Ale robil som ich, majster. A bez cudzej pomoci. Ani jeden z tovarišov ti nepomáhal? Ale kdeže tovariši? Tí majú práce nad hlavou. Miroslav. a je to tak, nebanujem, že som ťa vzal do učenia. Mám s teba radosť. Usiluj sa, chlapče, raz budeš veľký majstér. Hľadám majstra Jana Ja som, pani. Som dvoran z kráľovského hradu. Prichádzam od samotného kráľa. Oh, buď nám srdečne vítaný, pane. Čomu môžem vďačiť za toľkú čest? Poseď sa u nás. Vďaka. Chýr o tvojom ume a zručnosti sa dostal až k najvznešenejšiemu kráľovi Toľká to čest. Poslal ma za tebou. Čím môžem poslúžiť? Král chce spraviť radosť svojej jedinej a žiaľ veľmi chorej cére, princeznej Ľudmila. Preto od teba žiada, aby si jej vyhotovil šperky. Musí to byť najkrajšia práca, ako si keby vykoná. A čo by to malo byť? To ponecháva kráľ na teba. Kráľova dôvera ma nesmierne ctí, ale dovoľ mi pripomenúť, že pre takú urodzenú dámu som šperky nikdy nerobil. Keby si aspoň láskave naznačil, čo by princeznej urobilo radosť, A... majster zlatník City. Tak porozmýšľaj, kráľovské veľkolečenstvo má iné starosti. Neviem, pani, neviem, či si trúfnem na takú prácu. Ber to ako príkaz kráľa. A nezabudni. Z musia byť také krásne, aké si dosial ešte nikdy neurobil. Hmm. Čo si ja počím? Nešťastná chvíľa, keď dvoran prestúpil prah môjho domu. Ako vy ho kráľovi a to bolo princeznej Taká kráľovská dcera môže mať aj riadne vrtochy. Čo len urobiť? Nermúť sa, majsterián. Urobili sme druhým, urobíme aj kráľovskej dcer. Keď to nie je iba tak. Celý život robím prstenie, reťaze, náušnice, čelenky. Všetci boli spokojní. No vidíš. Ale kráľovský dvor, to nie je hocičo. Cítim sa taký bezradný. Neviem, kde začať. Nie, nie. To nie je práca pre mňa. Nevešaj hlavu, majster Dáme hlavy dohromady a dačovi si... Pravda, Pravdaže. A kedy? No predsa hneď teraz. Z práce sa treba tešiť a nie mať strach. Poďme teda s chuťou do roboty. na práca, Miroslav. Priznám sa ti, že taký prsteň som jak živne videl. Ten nevšedný tvár, koľká jemnosť, ako by z neho vyžarovala zvláštna krehkosť. Prekrásne dielo. Miroslav, ty si ozajstný majster. Kde sa ja môžem s tebou rovnať? Čo viem, naučil som sa od teba. A som naozaj rád, že sa ti prsteň páči. Hádam sa, bude i princeznej. Je to neobyčajný prsteň. Prekrásny. Vary bude hoden i kráľovskej dcery. Povedz mi však, čo ďalej. To je iba jeden kúsok do šperkovnice a to je málo. Rád by som ešte urobil s prívesom náušnice a čelen. Ten urob si, nagurob. Zajistie vyčaríš niečo pre krásne. Áno, prsteň, retiazka, prívesok, náušnice, čelenka, to už má cenu aj pre kráľovskú céľu. Zlato, zlato, kúsok kovu položím ťa na nákovú, na nákovú maličku, mám fortiel v malíčku Zlato, zlato žltýkou Nezostane hádankou Zlato, zlato počúvne ma Bude z neho krása nemá Zlato, zlato kúsok žltý Krása z teba neuletí Na veky ti zostane Žeď ti ozaj pristane. Vedel som, Miroslav, že ma nesklameš, ale takýto výsledok som nečakal. Prsteň, ktorý si urobil, bol prekrásny, ale ostatné šperky, čo sa tu ligocú predo mnou, sú také krásne, že krajšie sa nemôžu prisniť ani v najpríjemnejšom sne. Koľké majstro svoje v nich ukryté. Dokonalosť, pôvap, elegancia. To je práca, to je prácička. To je dielo ozaistné skvosty. Ja neviem, čo prvo obdivovať. Čelenku, reťaz, náušnice... Jedno ako druhé. Si majster nad všetkých majstrov. Žiaden sa ti nevyrovná. Ani neviem, ako ťa za toľkú prácu odmení. Mám jednu prozbu. Zbrav, akú? Dovol mi, aby som tieto šperky odovzdal na Kráľovskom hrade sám. Ale to je preca samozrejme, že ich odovzdáš. Kto iný, ak nie ten, čo do nich vložil všetok svojú? Najjasnejší král. Primiesli šperky od zlatníka majstra Jana Pristúp, synu, a ukáž, čo mi majster Ján posiela. Dovol najjasnejší král, aby som sa ti poklonil a odhalil krásu, ktorú skrýva táto šperkovnica. Ukáž. to zlé, je to, povedal by som, pekné. Čo pekné, veľmi, veľmi pekné. A povedz si, no, prečo neprišiel majster Ján osobne? Prečo sa neprišiel sám pochváliť touto krásou? Poprosil som ho, aby som mohol tieto skvosty priniesť sám. No veď, dobre, dobre. Dobre. A povedz mi, synu, kto dal skvoz tom podobu? Ja, najjasnejší kráľ. Ty? A či naozaj? Naozaj. Tak. A ako sa voláš? Miroslav. Som tovaríš majstra Jana. Továríš Miroslav, ty si. Skutočný majster. Nezvyknem hneď tak dačo pochváliť, ale šperky, ktoré si zhotovil, sú skutočne prekrásne. Zajiste potešia moju nešťastnú dceru. A Ani ne si nevieš predstaviť, akú mám z toho radosť, že sa ti tak páčia. Páčia. Veru, páčia. Poveď, akú žiadaš odmenu? Dovol, aby som sa mohol zhovvárať s tvojou dcérou, najjasnejšou princeznou. A či ty nevieš, že moja dcéra od 16. roku života s nikým neprehovorila? Najchirnejší lekári z celého sveta boli pri nej, ale ani jednému sa nepodarilo odhaliť tajomstvo jej nemoty. A tak mi jej nemota spôsobuje preťažký bůh ktorý ma trápi a nedožičí mi nejakej radosti. No preto nežiadaj Miroslav túto odmenu. Škoda, preškoda na jasnejší kráľ. Veľmi by som chcel. A čo, ak by sa mi podarilo prímeť ju greči? <laughs> Máš bystrý mašikovné ruky. Si znamenitý zlatník. Ale človek nie je kov, ktorý si môžeš prispôsobiť podľa svojej vôľe. Prepáču, moju trúfavosť najjasnejší kráľ, ale veľmi ťa prosím, dovolň mi. Ah. Odmením sa ti šperkom, ktorý vyhotovím iba pre teba. Najväčšou odmenou by mi bolo, keby moja dcera prehovorila. Tak privolíš? Nedbám teda, ale nezabúdaj, že jak ani ty nepochodíš, spôsobíš mi ďalšiu bolesť a žiaľ. Ak to spôsobí svojmu kráľovi vedome žiaľ, môže byť potrestaný. Viem. Už dobré, dávam ti zvolenie. Či sa mi tvoja výšivka princezná, kytica červených ruží, ako jemne si vyšila stonky, aká neha vyžaruje zlupeňou. Sú akoby ozajstné, aj ja mám rád rúže, ale nejba tie aj polné kvietky sú, sú také jemnulinké, ako by vlievali mier do našich duší. Krásny obraz vyšívaš. Vidíš, ty vieš vyčariť kvety ihlou a neťami a ja ich zasa viem vytepať do zlata. Som zlatník, volám sa Miroslav. Krásny obraz vyšívaš. Ale vidím tu ešte dva krajšie obrazy. A aké sú si podobné. Jeden je zavesený na stene vo veľkom zlatom ráme. A druhý je tu pod oblokom. Na oboch sú princezné, na vlas sú rovnaké. Iba že tá vráme sa nehýbe. Tej vdýchol krásu maliarov štetec. A kto vdýchol tomu druhému obrazu život. Pred samou jej kráľovský rodičie. Je. A tiež som si myslel, iba som si nebol istý. Radšej som sa opýtal. A či máme radi svojich kráľovských rodičov? A kto by nelúbil mamku a otecka? Veď už tak. A prečo sa teda s nimi nezhovárame? Lebo... Lebo... Lebo... Lebo sme zanovitý. Už ani nie. Iba som si privykla. Čo sa vypituješ? No, iba tak, keď sme už prislale. A povedz, prečo spôsobuješ taký od otcovi? Prečo roky nerozprávaš? No čo? Opäť si zabudla rozprávať? Pozri na tie obrazy, čo tu vysia. Ľubíš si rodičov? Dobre. Ja ti to teda poviem. Keď som mala 16 rokov, mala som zapálené hrdlo. Tak ma bolelo, že som ani rozprávať nevedela. Chodili som lekári zo všetkých kútov sveta. A kázali mi piť také horké čaje a bylinky. Brr. A potom? No a potom, keď ma hrdlo prestalo boliť, radšej som už ústa otvorila. Zo strachu, aby zás do mňa bylinky nenalievali. Aha. A to ti mám všetko uveriť? Uver alebo neúver. Bolo to tak, ako som povedala. Muž, je to zvláštna choroba, takáto nemota. Pravé, taká nemota, ukrutná nemota, hlavu samotá aj chírným doktorom. Keď sa poradili, pilíne navarili, ale ju nemohli vraj dostať s telapom. Čo sa natrápili, doktoríci milí, no nenavrátili reč a odišli s hámbou preč. Vraj taká nemota, ukrutná nemota, hlavu samotá aj chýrným doktorom. Má pravdu? No zdá sa, že hej. Neviem, či ma klame sluch, či môžem veriť vlastným ušiam? Môžeš veriť vlastným ušiam. Céra moja jediná, ty rozprávaš? No, áno. Ach, aký som šťastný, to si nik nevie predstaviť. Céra moja milovaná, ty si prehovorila. <rý> Miroslav, Miroslav, syn môj jediný, ty si to dokázal. Syn môj jediný. Otec. Veď Miroslav nie je tvoj syn. Čo to? A, a, a keď to ja od šťastia ani neviem, čo hovorím. Nič to, Chápem vaše dojacie. Ale vlastne nepomýlil som sa tak celkom. Vždy som si vravil, že tomu dám svoju jedinú dceru za ženu, kto jej prinavráti reč. A ty, Miroslav, si jej reč Prinavrátil. Čo ty na to, dcera moja? Prinavrátil. Niký mi, iba on. No vidíš, takže by si dcera moja... Nedbala. Najjasnejší král a najjasnejšia princezná. Tak pekne ste to povedali. Som veľmi rád, že sa mi podarilo prinavrátiť princeznej reč. I to, že by ste ma pojali za svojho ale ja žiaľ musím inám. Načím sa mi vrátiť k môjmu majstrovi Jánovi. To, čo viem, ma naučil on. A teraz, keď ho pomaly prestanú ruky poslúchať, nemôžem sa k nemu chrbtom obrátiť. Potrebujem. Dobrý aj si. Máš statočné srdce, to sa mi páči. Aj tebe však, dcera moja. A... -a Brr. Br, br, br. Čo to? Čo to? Marisa jej zasa stráca reč? Pomôž mi, Zostalo vám trochu bylinkových odvarov po chýrnych lekároch. Ojoj, oj, a koľko? Daj doniesť z toho najhorkejšieho. Nie, nie. Netreba. Už som zase v poriadku. Ach. Reč sa mi plynavrátila. Ach, ale si ma vyľakala. Dúfam, že sa to nebude opakovať. Hm. Rád by som, keby si na osemnácte narodeniny hosťom Dačo zaspievala... Zaspieva ona, zaspieva. Pravda, princeznička. Zaspievam. Ale musíš prísť aj ty. Pravda, že prídem. A prinesiem ti takú krásnu peticu ruží, akú si vyšila. A teraz už dovol na jasnejší kráľ, i ty, spanilá princezná, aby som vás opustil. Čaká mám môj majster Ján. Istie sa už o mňa strácha. Choď, statočný chlapče, choď. A odkáž majstrovi Jánovi, že mu ďakujem a že mu blahoželám k takému tovarišovi. Vďaka najesnejší kráľa. S radosťou mu to poviem. Miroslav, a kedy prídeš k nám? Sľúbil som. Prídem na tvoje 18. narodeniny. Musíš veľa doháňať: prebehnúť sa po záhrade, pozdraviť kvietky, slnečko, zaspievať im. A potom sa aj ja vrátim a prinesiem ti ďalšie šperky. Nechcem šperky. Pre mňa bude najkrajší dar, ak prídeš sám. Máš úprimné srdce. Rozdávaj lásku. A buď potechou svojim ocovi. Ďakujeme Miroslavu. A radiť ťa uvidíme vždy, keď zavítaš k nám.